І щось згадавши, поцілував два пальці і викинув руку над головами горлівчаних братів, мов посилаючи поцілунок за соромленій матінці небесній. «Гу!» – сказав Опольчук. Офіцери звернули до язуїцького фільварку, справили біля ротонди потребу, зозулясто дивлячись на куполи, потім вивели Опольчика на середню алею і стали прощатися. Це була Неповторна картина. Поклавши на уявні труби пальці, вони зарепіли траурно-триумфальну симфонію Берліоза. Мені це здалося символічним. Королівською вулицею до площі Бастилії прямує колона музикантів, якими шаблею дорогоє переодягнений в однострій національного гвардійця Гектор Берліоз. Музика оплакує героїв французької революції, тіла яких поховані на площі. Польські офіцери так невинно винагородили мене за підлістю Польчика, що я був схвильований до сліз. Вони похоронили його, цинічно насміявшись. Спотикаючись і балансуючи руками, він боровся з підгірком, на який піднімалася алея, стогнав, а офіцери, похнюпившись, рушили назад. Я вибрався за дерев і пішов за Польчиком. «Пане офіцер!» – гукнув я. «Е! Що з вами, пане Опольчик?» Він захрупів, туманним зором ковзнув по моєму лиці. Надалею яскравіли, ніби усміхаючись ліхтарі. Голова Опольчика безвладно впала на груди. Я підняв йому підборіддя. Обличчя його було нещасне і смертельно бліде. «Хто ви?» – запитав я. «Хто?» Він ікнув і закинув назад голову. «Так, хто?» Гопольчик зітхнув, в очах його мигнула тінь свідомості, і він несподівано заплакав. «А хто? Я не знаю, хто я». Він відступив від мене і, сівши на смітницю, по-справжньому заредав. «Хто я?» – питав він між приступами плачу. «Хто?» Я закурив цигарку і пішов геть. Ми з Покуцьким і кожен із нас зрозумів, що один для одного не маємо новин». Микола, осі, хто був у таборі і хто вирвався з рук, безслідно пропали. Я сів переглядати газети. У віснику просякали натяки на те, що потрібно готуватися до вилазки за збруч з метою повалення тамтешнього уряду. Друкувалися повідомлення, що в лютому питання про Галичину знову буде розглядати Рада Ліги Націй. Друзі чекали від цього деяких змін. Розраховували на дозвіл політичних громад. І польські, і галицькі газети були заповнені інформаціями про добровільчий набір до армії. Я написав оглядову статтю про становище в колонії і, віддавши її переймі, відніс Грушевичеві рукописи. Лікар подав мені розгорнений томик з підкресленими рядками. Польща повинна виробити і виробить вищий і кращий ідеал суспільного життя, ніж комуністична Росія, створить більш високу матеріальну цивілізацію, ніж трудова Німеччина. «Що ви на це скажете?» – запитав Грушевич, заплітаючи тороки на халаті. «Сестрою самовихваляння завжди була і буде жорстокість», – сказав я. «Людина і каста – Впевнені розквіті системи не терплять сумнівів і непокори. «Я тієї самої думки», – звався лікар, – «з одного боку, це заявка на занепад, але доки все піде за вітром, звідаємо лиха». «Вам не робили закидів за уривок?» «Ви знаєте, ні, не збагнув чому річ, це схоже на під'южування», – мовляв, «а ну ще щось викинь, нині це в моді». Ніби заплющують очі, а на ділі пильно стежать за кожним кроком, вибираючи слушний момент, щоб знешкодити. Грушевич хитався між друзями і комуністами. Та легко було помітити, що його настрій залежав від того, хто береться опубліковувати його писання. Згадавши про добровільний набір до армії, я хотів було спитати його, чи не збільшився наплив божевільних, але передумав. Мене те видовище болюче вразило першого разу. Ми опустилися на поверх нижче, до кав'ярні, і замовили чаю з бутербродами. За столиком Грушевич двічі запитливо глянув на мене, потім, узявши між долонями порожню склянку, загадково всміхнувся.